Creating arms on either shore, turning man against his brother. Till man exists no more. Thorn som andra pojkar. Hans biologiska far är Satan själv. Glå till franchise. Originalsketsen från 1976 såg ner som en bomb och fick en radda av oonbedda uppföljare. Hur står de sig? Idag? Fuck. Damien, det är allt för dig! När såg du The Omen för första gången, Max? Nej, jag bodde i London 2009 som mm. hade köpt en film på DVD-en. Ja, så Man hade hört talas om ju Ja, det är svårt att undvika den, den där. Mm. Alltså, Även om man inte ser filmen så är det Man borde ju hört talas om den någon gång Oh ja, en namn har läst Och så och det var ju Det var en härlig <laughs> ja, Det var minst ett skäck på något sätt Det var... höll sig väldigt väl Och gillade den väldigt mycket Nej. Ja, ja. då Ja, ganska sämre med den också faktiskt Jag kan till och med vara ett efter dig Något år eller två år efter dig kanske möjligtvis mm. jag är in, inte riktigt hundra Jag gillar den också mm. Den var lite annorlunda Det var, var inte skräck i sig Det var mm. lite mer psykologiskt man kan säga Den ja, gick var... under, under skinnet på en, den var mm. obehaglig Mm Richard Donner som regisserande. Han ville ju ha fram det där att... En möjlighet att det bara är... Pappan som är... Mm -hmm, okay. Lite galen. Vant för Ja, precis. Varför? Så det är lite äh, spännande touch. Mm. På det hela. Inte intressant Så Richard Donner här. Alltså, som regi. Får knippa mm. honom med med stålmannen. och dödligt vapen. Ja, ja, precis. Han skulle göra Superman... Två år efter detta. Efter det ena kom ut. Så den var ju först. Men mm. Han var ju inte första valet som regissör. Utan de han vill spela in. Nej det gjorde de inte. De hann inte spela in innan han ersatte någon annan regissör. Mm. David Seltzer som skrivit manuset. Han blev uppmådad av Richard Donner att ta bort allt övernaturligt. För att... ...göra den en, mer än en normal film. <laughs> en märklig. <laughs> För originalmanuset hade väl... Uh, ...både demoner och häxor... Uh, ...med i filmen. Så jag, okay. Och därför blev den nog... ...väldigt mer mottaglig än... Uh, ...den hade kanske blivit annars. Ja. Avskalad på något sätt. Mm. Det blev ju mer verkligt, tror du. Ja, man köpte. det. <laughs> man köper på ett annat sätt mm. Ska du spela listan <laughs> 76 så är det kanske inga som dagens generation känner till lika yeah. väl. Gregory Peck. Yeah, en gammal yeah. filmstjärna. Uh, Lee Remick också en gammal mm. filmstjärna. David Warner. Får inte glömma. Ja, det är väl han som kanske många känner igen från bland annat Titanic. Ja, just det. <laughs> ja, han spelar ondskan själv. Han spelar djävulen, stort sett, i Time Bandits. ja Ja, det stämmer. Och Tron. Tron. Från 80-talet. han är faktiskt med i Tim Burton, Sappornas planet. Ja, just det. Eller när Bunham Carters pappa, där, var ja. det är Inget man tänker på. Nej. <laughs> Sen det har det vi ju även Patrick Trouton. Trouton. Trott. Som spelar Farlow Brennan. Mm. Spelat till Dr. Who himself. Mm. Ja, ja. Sen även Billy Whitela som Mrs. Balock. Mm. Den här uh, mystiska nanin som kommer in Bara, uh, ja, mm. tränger sig på Nej, mm. ja, vet inte. Vet mycket så. <laughs> Och så har vi Steven som den lilla pojken Damien. Mm. Lyckad uh, casting. Uh, barnskådsspeleri på fronten. <laughs> <Ja>. Creepy. <laughs> Lite roligt där. När de testade alla barnen så bad Richard och uh, barnen att attackera honom. Och uh, har, har vi Stevens som uh, fick rollen då han är han ju löpt på Richard och Han har mm. hoppat på honom och klöst honom. Och slutade med att han sparkar honom mellan benen. Okej. Okay. Och Efter det så är Richard Dönnbord att han ska färga sitt blonda hår svart. Han ska ha rollen. Mm -hmm. det var clockrein ja. Det är nog inte många som kan få en roll genom att sparka regissören mellan benen. Nej. Men det gör det någon gång ibland så. Ja. Så de färgade hans hår svart med skokräm tror jag. Va? det var så illa. Det var ju ingen jättelyckad process hela skiten här från början. Ja. Warner nappade på den här idén från första början. De låg på is för att göra exorcisten 2. Och efter det så gick de till andra bolag. Men alla ratade. Mhm. Mm <laughs> Rätt sjukt när man tänker på hur det gick sen. Ja, verkligen. Men då, då fick man in Richard Donner i projektet. mm och han visade projektet för Alan Ladd Jr. Som det var vd för Warner Brothers. Och några dagar senare så började produktionen. Mm. Så jag vet, jag vet inte om relationen där emellan. Det måste ha varit ganska bra. Så det känns som att han faktiskt hade lite inflytande redan då. Han här Mr. Donner. Ja, absolut. Kan branschen. Och de lyckades ju då även för mig Ja, fina skådisar som mm. Gregory, Gregory Peck i en sån här skräckfilm. Mm, och eh, Peck tog ju den här rollen för att eh, han kände igen sig i den här pappan som hade problem med tanke på att hans egen son, Jonathan, blev självmord året innan. Mm, -hmm. okay. jag Det var kanske till och med samma år. Jag vet inte riktigt när de började producera filmen. Det är ganska omedelbar terapi i så fall. Mm. Hoppa, det direkt så. ja det är ju smart på något sätt. Ja. Jag kanske hoppas jag det. att det funkar för honom nu. Mm. Och han gick ju till och med med på en lönesänkning i utbyte mot 10% av intäkterna. Mm. Och det var ju ganska lyckat drag från hans sida för att här plötsligt så blev den här skräckfilmen hans mest inbringande film. Det var det? Ja. ja. Eller en film som gav han mest betalt. Ja. Det har bara ett par år för så. Alltså. Carrie kommer samma år. Ja det stämmer. Det mm. här kommer en liten skräckvangare strax efter Exorcisten. Ja precis. Och nu har de kommit igång igen tack vare James Wan. Nu är nu. Vad är det du sen? Ja det var kanske inte det också. <laughs> <laughs> den håller i sig igen. Vad du tänker så? So yeah, den, den, den börjar ju lite halvt, men sen kommer man ju med Insidious och Paranormal Activity och alla de här filmen. Mm. Yeah. Och det är ju framförallt dem jag tänker på. Vi mm. måste ju nämna den här uh, Rottweil som är med också. Sött bäst. <laughs> <laughs> ja, men bästen var ganska snäll <laughs> bakom glissarna. Oh, no, Anna var tvungen tvåna ha rätt. Jag vet inte riktigt hur de löste den, men. Han, han var väldigt snäll. Han ville bara busa med mm -hmm. sina motspelare. Så. Ja, men men då var bara Rottweiler som var tillgäng tillgängliga på den tiden i England också. Var det tillgänglig? Ja, alltså för en filminspelning. Mm -hmm. Som var vä vältränade nog. Okay. Att kunna utföra kommandos. Mm. Och kommandon. Men eh, jag vad säger de karaktärerna? Vad skrivna du är tillräckligt för hur <laughs> man ska engagera sig. Ja. Någon som jag får kalla k av r a ju det är ju Mr. och Den här nännen. Ja. Det bara strå, utstrålar liksom en kyla äh, ruggig människa. <laughs> som ja, spelar ju fruktansvärt bra. Äh, det är hon och det ja. men. Back off. Liksom. ja De använder ju mycket ögonen i, i den här filmen. Ja. Mm. Det är ju så jävla välspelet där. Till och med hunden. Får ju lite närkontakt där. Eller så. Ja. Jag säga. Men den här Baylor var ju skriven som en varm karaktär från början. Ju. Mm. Men då hade hon Billy Whitelaw kommit in på sin screen test och börjat dividera om gå lite olika vägar. Mm. Och så har hon visat den här superkalla lunska karaktären som hon sedan blev i filmen. Ju. Ja. Och det hade ju Donner och Company gått på direkt riktigt. De gillar dig. Ja, yeah, jag förstår. <laughs> ja, man bara känner direkt när man ser den. Så hoppa, <laughs> jag hoppas om de dör. <laughs> Men som sagt, väldigt uh, obehagligt tyckte jag. Mm. Ja, men pass på ett sätt. Härlig skräck man. Givetvis. givetvis. Mm. Och så får vi till glö glömma musiken av Jerry Goldsmith. Mm. Avanti Satani och tittades <laughs> som man fick en Oscar för faktiskt. Är mm. Många minnesvärda scener och uh, ja, dödsscener också verkligen. De oh. på den här prästen som blev genomborrad. Ja. <laughs> yeah. Och David Warner ställer sig där där där prästens bråkång historia med Paulson Fan alltså mm. det är ju äh, att den står kvar för länge. Ja den står där. <laughs> äh, <laughs> jag blev är det någon parodi? Jag vet inte om det är i Knapsel pistole eller Pistolen eller Spyhar. Ja, ja ja. Ja men det är ju ofta ja. Förekommande det i filmer. <laughs> det kommer en sån äh, Austin Powers första. <laughs> ja, det är det. Kan mm. jag, äh, <Yeah>. Det. <laughs> ja, precis. Ja. det är ett sånt moment alltså, Det är ha... snyggt att de alltså, bygger upp till det Just att de sätter på fotograferna som man har framkallat mm. Och sen hans egen här Halshuggningen Väldigt, väldigt snyggt ut. Ja, för de räknar väl på att folk tittar ner i tre sekunder Sen tittar de upp igen och så mm -hmm. förväntar sig att sekvensen är över och så de då, ta, tar de det då i slow motion så att när de tittar upp efter tre sekunder så håller, håller huvudet fortfarande på att i luften. Va? Ja, var sjukt. Så har du kommit fram till det alltså? Eh, ja. <laughs> <laughs> ja e extra material till ja. Blu-ray och DVD. Det är gullvärt ibland. Ja, okay. <laughs> så det är faktiskt häftigt. Allting är väl uträknat. Ja. <laughs> Men den gick ju bra också. Det var ju en lågbudgetfilm på 2,5 miljoner. tror jag budgeten låg på. Mm. De spelar väl i den, runt 60 miljoner kanske. Mm. Och när det blir så... Då kommer det... Ta, ta, ta, ta, uppföljare. Richard Donner skulle återvända till registolen. Mm. Men han var upptagen med en annan framtida klassiker. Ah, Superman. Just det. Och... Eh, David Soltzer som skrev den första, han blev tillfrågad men han ville inte göra uppföljare så han, han var ute ur projektet han med. In kommer Don Taylor som tidigare har gjort flykten från apornas planet, det vill säga den tredje filmen i den franchisen mm. Mm. och förvandlingens ö även så kallad The Island of Dr. Moreau mm. den mm. gamla 70 versionen då versionen inte mm. den som inte den versionen med Brando och, och Kilmer som jag har nämnt så ofta. Nej, jag har inte kommit. Han ersatte Mike Hodges som uh, gjort Blickgården tidigare. Mm. Och uh, han ersattes på grund av kreativ konflikt, som man kallar det så fint. Så mm. den här Mike Hodges blev inte ens krediterad. Mm. Inte ens för de senare han hade filmat. Mm. Ja, det är en smutsigt i Hollywood. Ja, det kan jag tycka ibland. Kopplar vi tillbaka till Gospass? <laughs> <laughs> Nej, Nej vi ska inte <laughs> blanda in den soppan igen. Men det är ju fortsatt en uh, gedigen rolllista med William Holden. och mm. En uh, gammal kändis, Lee Grant. Bägge två är ju Oscars sedan tidigare tror jag. Vi har Lance Henriksen. Väldigt ung vid den här tiden. Mm. <laughs> och en ny Damien. För han ska ha vuxit. Det ska utspela sig cirka tio år senare. Fem, tio år senare tror jag. Mm. Jag vet inte hur gammal han är i första filmen. Uh, spelas av Jonathan Scott Taylor. Född i brasilianer. <laughs> alltså. <laughs> Eller han kan få inte vara i Brasilien Han är bara född i Brasilien. Innan detta så hade han varit med Baxi Malone Med Johnny ah, första bland annat okay. Men William Holden var ju faktiskt Första valet i den första filmen också mm. Men han ville inte vara med i en skräckfilm uh -huh, okej okay. <laughs> Så han sa nej eller ja, Skräckfilm och skräckfilm Han ville inte vara med i en film om djävulen uh -huh. <laughs> Men är. när han såg vilken framgång den första filmen hade Så kände han Jag vill inte göra om det här misstaget Så mm. han, han gick med på att vara med i denna istället. Spela brossa till <laughs> <laughs> karaktärerna i förra filmen. Exakt. Ja, och de har ju då tagit över varningen av Damien mm. av förklarliga skäl från första filmen. Och så en grej till alla hårdrock eller metalliska Iron Maiden. 666 mm. The Number of the Beast. Ja, you know? absolut. Den låten är ju baserad på den här filmen. Eller Steve Harris mardrömmar som han fick efter den här filmen. <laughs> det pass? Ja. <laughs> lite häftigt. Var den första filmen då då? Ja, Nej, den andra faktiskt. Mm -hmm. <laughs> Men det är ju rätt kul för de har ju den här eh, prologen innan eh, själva låten börjar ju. Där de berättar, berättar det här stycket ur ja, okay. ja. Som är med i slutet av... Eh, den första filmen mm. tror jag mm. hör jag för mig. Ja, den, den nämns det i andra filmen också dessutom. Ju, så. Mm. Det är nog där han har fått det framför Men jag kan säga att namnet Damien sjönk rejält efter de här tre filmen. <laughs> jag Det är ingen som vill döpa sitt barn till Damien efter att Nej ja, <laughs> Fortfarande lite obehaglig. Alltså det, det är lite samma stämning. Men de lyckas kanske inte riktigt Nej. Det blir lite, lite annorlunda. Mm. Jag kör lite på samma recept men. Ja, det är lite på samma, riktigt samma lyckade Sötas mm. jag, jag gillar ju den här biten när, när Damien inser för innan har han inte liksom tänkt på att han är ondskan själv typ eller mm. Andy Christ. utan när han läser den här boken och hittar. De här tre sexorna som födelsemärke i mm. H-botten. Mm. Den här personliga konflikten inom honom. Ja, den, den biten gillar jag faktiskt. Mm. Men annars är det en del upprepning som du sa. Rehash. <laughs> ja. <laughs> Och ja, det, det kommer att dyka upp igen typ. Absolut. <laughs> Vänta bara. Men jag tycker han gör en jävligt bra Damien. Han gör en skatt Taylor ja, faktiskt. Ja. Men det var ju en, en annan som inte var riktigt nöjd med produkten eller det var ju Lance Henriksen, han sa det att den hjälpte hans karriär heller mm -hmm. men den blev väl helt okej okay ändå i slutändan Ja, Habil Han blev kanske inte världens största kändis men ändå närkändskadis Absolut, vi gillar Ja, James Cameron gillar han i alla fall mm, <laughs> Sen planerar de ju faktiskt en uppföljare efteråt. Redan 79 med Jonathan Scott Taylor. Oh, fan. Men de valde en annan väg. 1921 får vi istället The Final Conflict. Mm. Eller De Sju Knivarna, Åmen 3. <här> <här> Som heter på svenska. Yeah. Låter jävligt dumt. <här> ja, jag är inte helt nöjd med det. <här> <här> det är en logisk översättning men... Den låter, låter så jävla dum Det är sjukt mm. den, den ut, Denna utspelar sig 20 år efter tvåan Men den spelades faktiskt in EHT efter 79 faktiskt ja. <laughs> Sen tog det faktiskt två år innan den släpptes ja. Jag har försökt hitta den Men jag kollade nog inte tillräckligt eh, Regi Graham Baker eh, Det var hans biofilms Debut kan man säga mm. Efter det så har han inte gjort jättemycket känt Alien Nation med James Caan och Terrence Stample och, mm -hmm. och Beowulf med Christopher Lambert från 1999. -19. Ja. Så det är, det är väl de största titlarna. Ja. Och här får vi också en, en internationell debut av Sam Neill mm. året innan han gör tv-filmen Ivanhoe. Som ja. vi ser varje år. Mm. Ja det. Är. det möjligt att ja, vi säga Vi försöker i alla fall, de flesta av mm. oss kanske. Jo, men jag tycker han räddar har rätt rädd mycket, den här filmen. Ja. Han är väldigt karismatisk och utan honom hade ni inte flytit alls. Det blir en sådär film och det är ganska mycket på grund av honom. Ja, annars hade det blivit ganska skit. Skit? <laughs> ja, antagligen. Vi kunde få ett... Brando som vi nämnde innan mm -hmm. som Jack Nicholson eller Gene Hackman Oj. som Damien. Men då skulle det vara tanken att de skulle utspela sig ännu längre fram i ja. tiden. Men, alltså de blev tillfrågade då? Jag vet inte om de blev tillfrågade men de, de var på tapeten i alla fall. Jag har självförtroende fick. för Korsi. <laughs> ja. Jag menar jag, jag tror det är så sånt när de castar så har de och ser, ser något, en, skådisk, en drömskådisen framför sig. Mm. Liksom. han, han, han hade varit perfekt i den här rollen. Ja, liknande. Ja. No. sen kanske det blir så att får någon som ja, triumferar mm. i uh, screen-testen. Liksom, ja, precis. Men var valde i alla fall att gå efter en yngre Damien och då har de fått tipset om Sam Nil, mm. Som de mest höll till i Nya Zeeland. Ja. Mm. Vad hade han på cv till den tiden? Ja, det var lite tv-film och tv och mm. pizza i Nya Zeeland. Då. Ja. Så man kommer ifrån fram faktiskt. Mm. Och här får vi faktiskt se Rottweilern igen från ettan. Som på något mystiskt sätt har försvunnit i tvåan. Mm. <laughs> alltså, Vad har han varit hela tiden? Hur hittar han tillbaka? Oklart. Ja, men det behövs just vad han verkar klara sig Ganska fint i i ettan Så känns Nej. det som Han har kanske vett på ä, äventyr yes. <laughs> <laughs> Det är minst lilla en på Oliv all... <laughs> <laughs> det, är <för> <laughs> det är rätt sjukt att vi kan få in Kalanka, eller Joakim Falanka I ett år med en avsnitt så är Någon var tvungen att göra det vi var först, mm. vi hörde det här först <laughs> Något som var <stultad>. Right <laughs> Men eh, Jag trodde länge att detta Detta var de här tre Ja, yeah, The Omen Trilogy uh, <laughs> Jag Jag förstår så alltså, efter trean, så Den, den var ju inte läskig Den, den var inte obehaglig det, var, det, var, det är ju när han Är ute efter uh, Den Nazaré ja, Som man kallar han Christus. That's right. Oh, well. Det tyckte jag var lite... Det satte lite i magen på mig. Mm -hmm. Men det satte sig ner i magen när jag ser det första gången. Men nu när jag såg om den ganska nyligen så satte sig i magen. Men det kanske för att jag är pappa. Mm. Och så då ser jag barn som råkar illa ut. Yeah. Men detta är 80-tal så det är mycket... Off screen kan man säga ja, just det. Man får ju inte säga mycket Men man fattar vad som har mm. alltså, hänt Det var det enda jobbågliga i, I hela filmen tyckte jag Så nej, nej, det var ingen hit ja, ingen ingen <laughs> Så man kan väl säga Ettan gör bra mm. Tvåan okej Trean Stadigt nedgående yeah. Yeah. Alltså. Yeah. Vilket ofta är fallet mm. Vi rekommenderar originalet Det är fick... mest för de eh, Trogna inbittna. Ja, de som måste säga hela berättelsen, måste säga. Därför fick vi vänta tio år innan det kom en tv-film som typ ingen hört talas om. Exakt. <laughs> Men den finns faktiskt på iTunes för 99 kronor Oj. att köpa. Inte värt. Jag tänkte att jag måste ju titta på det. Så mm. jag, har, jag har sett den. Ja, yeah, så den idag. Då ser den också idag. Mm. <laughs> Ja, jag blev faktiskt positiv där, Men jag, jag hade ju förväntat mig Sämre, ja. sämre än sämst Hon ska vara fruktansvärd var, eh, Okej okay. ja, <laughs> Ungefär samma klass Som trean kanske yeah. Ungefär. Ja, det kan man säga Och det är inte samma story som när vi är van vid Fast det är den uh, flickaste från pojk för, för mig känns det lite Som en remake Mm i stort sett är, äh, fram till de sista kvarten kände, kände jag men detta är en remake. Mm. Wow. Men den heter ju faktiskt äh, Omen 4, Onskans Hemd. Yeah. <laughs> Eller på äh, engelska, Omen 4, The Awakening. Mm. Och vad känner vi igen den här titeln? För? Awakening? Ja, The Force Awakens uh. bland annat. Så det känns också som det är sånt överanvänt ord, precis som Resurrection och <laughs> ja, ja. Alien Resurrection Halloween Resurrection <laughs> ja, Nu rebootar vi den här gamla trutten ja. bästen ja, det, det är lite släppt kan ja. Ja, Jag tycker Oskans hem nöjde sig jävla vackert <laughs> <laughs> ja, En tv-film som faktiskt fick ett biosläpp mm. i Australien och de brittiska öarna <laughs> <laughs> <går> mm. <går> Mer än så sträckte det sig inte. Jag blev fa faktiskt jävligt imponerad av uh, Damiens motpart i den här filmen kan man säga. Dahlia som spelas av uh, Asia Vieira. Mm. Eller Vera, Jag vet inte riktigt var hon kommer från. Oklart. Vera låter lite franskt. Framförallt ni som tänker på fotboll, Arsenal. <går> <Okay>. <går> och då vet jag att det är du fullt och ointresserad av Japp. Yep. Hon var uh, fruktansvärt obehaglig den här ungen. <går> Hon gör det så jävla bra. Alltså. Jag tycker hon, blicken hon har. Alltså, det, är, det är återkommande att är Ja. Äh, Demina gelika. Dess blick. Ja, Döda ögon. Ja, ja, det, är, <laughs> ja men det är. Det är som hon styr in i själen på henne. Och, alltså, det är liksom up to no good. Mm. Ser man direkt på hennes ögon. You're doomed. <laughs> You're all doomed. Mm. Ja. Det var det jag var mest imponerad av Ja yeah, Annars man, man. var det yeah. <laughs> ah, Nje Ja yeah. En, en tv remake av första filmen nästan Mm Kan man säga Ungefär Remake, remake Det ledde oss yeah. vidare till nästa film Ja <laughs> yeah, För det skulle komma en remake Den 6 juni 2006 Just det 06, 06, 06, Ja 6, 6, Ja och det har ju planerat på det sättet också. Ja, jag kan tänka mig. Regi John Moore som bland annat gjort A Good Day to Die Hard. Ah. Och Behind Enemy Lines som okay. kanske är lite bättre än uh, Die Hard 5. Ja, ju klart. A ja. <laughs> Good Day to Die Hard. Var den senaste? Ja. Ja, helt sett. Jag hade något direkt heller, tyvärr. Det mm. Där är ju killen från Turnwinter uh, Salvation som du inte tog om. <laughs> Jay. tycker om. Jay Courtney? Jay Courtney, yeah. ja. Nej, ah, inga problem med <laughs> Han spelar ju John McLeans son. Okej. Okay. Ganska gedigen uh, rollista här också. Liv mm. som uh, Gregory Pecks gamla karaktär mm. Robert Thorn. Pratar om jättebra hur ni som kanske vet vem Liv Schreiber är. Tänker uh, den fruktansvärda Wolverine, X-Men Origins-filmerna. Filmen ah. Eller uh, Scream. Scream. Ja. Yeah. Uh -huh. Det är han som får skulden för att mördat uh, hennes mamma. Okay. Uh, jag kommer på hennes namn nu. Neve Campbells uh huvudkaraktärerna. Mm -hmm. Så Max försöker innerligt komma fram till vad fan Max. är han i Scream. Ja, yeah. verkligen. Okay. Han är bara med typ i ja, videosnuttar och sånt. Kanske ah, okay. i tvåan har han väl lite mer framstående roll, tror jag. Mm. Och en liten, liten cameo ke i trean också. Men vi kunde få ett andra skådespelare istället för han också. Kunde få ett lite större skådestare faktiskt. Mm. Pierce Brosnan, eller Jim Carrey. Oj, så är det typet. Så det känns som att... det. Det verkar kanske första försöket från New Carrier att bli seriös och mm. ta tagen på allvar. Kan man säga så. Ja, yeah. alltså. Truman Show var väl halvvägs dit på något sätt. Ja, och den kom väl till och med innan. Också, tror jag. Den, ja, ja 98, äh, jag är lite åtta. Nej, men det tror man ju jag tänker på uh, ja. en Jag tror att jag tror jag har fyrat Ja, precis. Så ja. den kom ju innan. Så att. Han hade ju redan börjat i den här banan nu. Mm. Men vi får lite Schreiber och som hans fru får vi Julia Styles yes. Som var lite på uppgång då. Ja, hon var väl uppe då på tapeten. Ja. Efter den de här tio sakerna jag har om dig. Och ja just det. Sen även Jason Bourne-trilogin yeah. där. just det. Innan hon försvann under radarn kan jag tycka. Jag kommit tillbaka lite nu med en tv-serie och även den nya som Brom-filmen. Innan dess har jag sett henne på ett bra tag. Jag vet inte om du känner detsamma. Nej, jag har sett henne på Google. Privata sammanhang. Privata sammanhang. Femte säsongen av Dexter hade en stor ålder. Jaha, okej. Som en helt hatad karaktär. Jag har inte kommit dit än. Jag är på tredje. Ja, okej och eh, vi har ju David Thewlis Thewlis Thewlis Thulis. ja David Warner ska man känna ja. ja han är och, och på tal om förvandlingen så eller The Island of Dr. Moreau ja. gissar vi en som har hur i den andra nya nyare versionen med hur många brand. finns det? Jag tror det finns två <laughs> eller nej tre det finns en stum version också ja. men den senaste från 95 96 där ja med Brando och Walt Kilmer som sabbar alltihopa. Ja, vem, vem har huvudrollen? Ingen mindre än David ah, så ja. Så den här filmen, alltså vi måste nästan ha en special om den här filmen och allt. Okay. <laughs> ja, för det... Det. Ja, det! det är så makabert så att, ja. Ja, jag, jag ska leta upp den här jävla äh, dokumentären som jag ser. Ja, det är Det helt sjukt. Makabert? Ja. ja, vi måste gå lite off-topic här. <laughs> Uh, uh, där, där finns en dokumentär om, uh, om regissören som blev ersatt för att han inte kom överens med varken Brando eller Kilmer. Oh, Jobbigt Och han, han blev verkligen portad. Han fick, han fick absolut inte närma sig den här filminspelningen överhuvudtaget. Mm. Men uh, någon dag <gård> tar han på sig lite makeup och någon djurdräkt och beger sig in i inspelningen. Så okay så att han kan faktiskt synas på bild i filmen. Så, så den här regissören som blev bortsparkad från inspelningsplatsen är faktiskt med i filmen. Nej, det är, det är, det är det, Detta är bara toppen på isberget där det är helt, helt senseless. Som jag säger, det ska vi måste nästan göra en special. Island of Dr. Yeah. Yeah. <laughs> ja Tillbaka till i Omen, just det, Omen en gång. Till. 2006. Mm. Vi har ju skådelsen som vi pratade i Jurassic Park-avsnittet Peter Busselweig. Just det. Som Father Brennan mm. och Mia Farrow. Ja, det Så. tyckte jag var jättesmart. Ja, hon är för hon är ju hon kanaliserar verkligen Mrs. Baylock i denna film också. Ja, men just för att Omen, alltså... Det känns väldigt inspirerat av Rosemary's Baby. Ja, yeah. Det är lite yeah, yeah, faktiskt. Det är ja. väldigt där, alltså, mm. inte ja. samma karaktär, men en uh, film av samma... Stuk. Ja. Det är härligt när vi kan uh, avsluta varannas mening. Mm. <laughs> vi har ju faktiskt en cameo av uh, original Damien också, Harvey mm -hmm. Stevens. Oh, Han är uh, en uh, nyhetsreporter om sådär, tror jag. Ja. Sen får vi inte missa Davis Fitzpatrick. Han <laughs> har så långt namn så det är svårt att uttala. Seamus. Seamus. Fitzpatrick. David. Uh, Davis. David Fi Davis Fitzpatrick. <laughs> Fitzpatrick. Det är ett dubbelt som Damien. Ja. Jag tror han har samma karisma som Harvey Stevens har i den första filmen. Men Nej, han, han har en helt annan tumhet i blicken. Alltså han... ja, mörker. Ja, ja. Den... Så, ja det, han gör det jävligt mörkt. Och det är häftiga med han är ju att de släppte ju en teaser trailer till den här filmen. Mm. Och det var faktiskt hans screentest. Ja. Så han gjorde en jävligt bra screentest. För, för den, den, den, den är ganska kuslig än teasern. <laughs> Nej det är bra gjort Vad yeah, kan ja. man säga om remake egentligen Jag kände det ja. lite onödigt alltså. yeah, det för det, det är Samma en... grej Ja yeah, det är verkligen samma grej alltså, Det, det satt jag i stort sett hela filmen så var det... ja, Samma repliker yeah. <laughs> Ja Vad fan Gör något Nå Någonting som var bortklippt Tyckte jag var bra var, Till exempel det gamla sjukhuset i Italien Som bodde ner Det var inte med i remakeen mm. uh, yeah. Annars var det i stort sett Ja, har ja. man ja. sett originalt så kanske man fått ut mer av den. Ja, precis. Annars sitter man bara, nej men kom igen. Ja. <laughs> Onödigt. Ja, för det hade kunnat bli en upphåttning av äh, grejer som man äh, kanske inte kunde göra på grund av den tekniska biten på 70-talet. Nej, det är typ de, samma. Nej, de drar ut nytta av något, någonting överhuvudtaget. Ja. Julia Stales karaktär fick kanske lite mer. Jag jobbar med. Ja, att med. jag är en... Äh, Remix mm. i första filmen För hon blir ju lite irriterad på Damien framförallt när hon har blivit gravid. men det, det förklaras inte så jättebra i ettan det, det blir lite mer här i remaken mm. att hon nästan blir skrämd av honom att det, det blev lite den här jump scares mm. där är någon som jag inte var riktigt beredd på den klassiska egentligen när hon stänger bardomsfönstret så helt plötsligt står det någon bakom man får förväntar sig så här, möjligtvis att Damien står där och skriver livet ur henne. Mm. Men det var någon, någon random snubbe i mask. Det var inte jag beredd på så jag blev hoppat till lite där. Men nej, jag tror att de bollen där. Alltså. Den gick ju fortfarande hjälp bra. Ja det så. Ja, en budget på 25 miljoner spelar vi in 100 miljoner till. Mm. Så de gick i vinst. Ja, alltså det är ju en habilfilm men det... Har ja. man sett originalet så är det väldigt. Jag kan verkligen rekommendera originalet Det är yeah. en jättebra film Sen om man är väldigt inbiten kan man ju se upp för det Men det är ju en <laughs> ja, <laughs> knappt, inte. knappt det kan jag tycka ja. jag, jag fick faktiskt reda på idag Att vi kunde få ett en tv-serie 95 också mm -hmm. Med William Sadler Som vi pratade om i Stephen King-avsnittet mm -hmm. <laughs> Ganska nyligen men det var en pilot som aldrig såldes. Så det blev, ah. ja, det blev, det blev en hit. Mm. Men det, skulle, det kändes mer som en löst baserat på diomen-trologin där. Mm. Det var ju mer att det var någon demonisk karaktär som försökte släppa lösa ett virus eller något sånt här. Okay. Lite så som jag förstod på synopsis. Men nej, ingen hit <laughs> Det kom en tv-serie Många år senare istället I Damien från 2016 Och ja Vad kan man säga om den Det, det var ingen hit <laughs> 10 avsnitt Blev det och sen såg du stopp Den hade premiär 2016 I mars Och i maj sa de att nu är det slut En kort runda Ja, yeah. tittarsnittet låg på runt, ja, strax under en halv miljon. Mm. Och så, ja, vad är det då bra? Vi, vi kan ju jämföra med vår favoritserie Game of Thrones. Det senaste avsnittet hade 12 miljoner tittare. Mm. Eller över 12, 12 miljoner. Så nu, där ser man... Ja. Yeah. <laughs> differensen. Men jag, jag jämförde, en, första säsongen av Game of Thrones hade ju faktiskt bara... 2,5 typ. miljoner, tittar jag. Mm. Sen har du stigit sakta med säkert. Ja, ja. Så jag tror att äh, sista säsongen som alltså, gick snittade på över 10. Mm. Och det är väl ganska bra. Ja, det är klart att det blir liksom. hypen och det var det marknaden och allting. Ja, mm. yeah. men just för att den kom 2016 så hade det, kunde den leva på den hypen också egentligen. Men... Mm. Nej, inte äh, vill ni veta lite mer om den så är det. Den handlar om Damien. Mm. Som glömt bort sitt förflutna. Aha, din Ja, vuxen version då. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Mellan 20-30 där skulle jag gissa på okay. att han är. Han är en krigsfotograf. Som på något vänster börjar inse hans förflutna. Och, lite så. Mm. och han har alltid haft en tant som har passat upp han typ. Mm. Och hon är ju då vet ju mycket väl vem han är från början. nu Så att ja. det blev lite intrigor där och så, ja. ja. Förmodligen så vet ni hur det slutar. <laughs> jag har inte sett den grundligt utan jag, jag, jag, jag har Sappat förbi. när jag har smusslat igenom lite så. Mm, men ja. det, det, det, det var liksom inget, mm. inget ni bör säga, Utan Håller till originaltrilogin Eller den första filmen Ja framförallt den första Det räcker Det är, är, är bra grejer I den här franchiseen får jag inte glömma det kommer faktiskt fem böcker också Va? Efter Jag har äh, filmat äh, äh, bok, Bokversioner av filmerna en av De tre första åtminstone och Sen två egna uppföljare Som skiter fullständigt i äh, Den fjärde tv-filmen Nej nej <laughs> Det som är lite utestängd Från hela franchisen. Ja Inget att tala sådana nyligen. Nej men ju... ju alltså, det är typ en mening eller två som håller ihop den med resten av uh, franchisen egentligen. Ja. Kli alltså anknyter till Damien på Ja, men det är det enda. Så uh, hoppa, <laughs> hoppa gärna. <laughs> ja. Det behöver inte säga. <laughs> men original oman från 1976 säger för jävulen. Mm. Bra är... ja, grejer. den är obehaglig. Mm. Men uh, med det så tackar vi ...för ännu ett år av skräck. Risligt. Men i alla fall, vi måste ju... ...innan vi avslutar, gå ner och... ...rota i arkivet. Let's. Den första skräckfilmen kom redan 1896... ...av den franska filmpionjären... ...George Méliès. Mest för filmen Resan till månen från 1902. Filmen som släpptes under namnet... ...The Devil's Castle i Storbritannien... Handlar om två kavaljärer som sig in i ett slott där djävulen huserar. Sök upp filmen på Youtube för den här endast tre minuter lång. Du har lyssnat på Projekten rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast.snobelå.filmtropolis.se Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt jag inte i filmarket